A ber, beno, eee... Eh, ba, nik ikusi dituen bidea, erratia ibuzkoa da. Eta, gazteizen, eee... Eh, ba, uste pasan, azten izan zirela, ba, jardu naldi bat txukegon zirela. Ega bideak tektorkizunean, komunikabideak, eta internet izin burua eki. Pero, ba, hauek, ba, ara bako foru aldundiarekin, aldundiarekin, abesarekin egin ziren. Eta, beno, eee, eh, ba, erratia zaritu ziren, ba, laguntan zehar eta goi, goiz, bueno, usteotarratza izan zala zirako partean orako workafe bat egin zuten, ba, interneten aroan e, irratiaren papera, jo, ba, zin paperu kibar duen e, kokatuz, eta bertan bakaleko jendea eta onzan, eta gero ondoren, e, iru izlari kartartu zuten orako tertuliatxo batean, e, irrati gintzaren giroaz. Gero hiru izlari hoiek, irrati ezberdinetako ardura dudan ziren, ta holako ba, terturen ostean holako ondori batzuk ere hasitu azken. E, alde batetik Xavier Monasterio Bilbo Bilbohiriaretako e, arduraduna ba nabarmendu zuen bada oso interesgarria izan zela gainera e, ordezkapen geografiko anitza on zala, ba, alde batetik e, iparaldeko e, irrati bateko ba ordezkaria on zala eh Jose Luis Espuru Gero bestalde Nafarroako eh, Mikel Bujanda, eh, Euskal Herri erratikoa, eta gero beraz, eta eh, Bilbokoa. Eta, bueno, azkenean ba, Euskal Herriko ba, leku ezberdinetako ba, jendea seguela, eta puntua mankongun bat zuzituztera. Eta, bueno, berak nabarmendu zuen baita, ba, Euskal Dunei dago kioela ba, errati eitea, baina, eh, Azken finean, e, izan gaite zen gu ezaten du ezta. Ba, albora begiratu ordez, ba, daure buruari begiratu behar diogula, eta daure herriari begiratu behar diogula. Ta horretarako, ba, balia bide begiratu behar direla, e, ba, aigualadministrazioaren diru laguntzak hartu, bai, e, ba, ondo dagoela, edo gobernu ezberdinen diru laguntzak hartu, baina, ja, pizkat lotu gabe ezta. E, beste bako adiru ba, laguntzak edo baliabide batzu baita bilatu behar direla ola ba, autonomia bat izateko. Gero, e, Mikel Buchandak, e, Euskal Herri Erratiko Arduradunak esaten du, galako ondorio moduan esaten du, ba, e, erratiak izkuntz komunitatearen zerbitzura goma erdirela, ez da. Ta e, profesionalitatearen Ba, kontua aipatzen du ezta Irizpire gisa azkenean irratetiak bainarri profesional bat euki bar dute eta horri garrantzi eman barola baina bestalde batetik be ba, hemen dugun egokitu egokitugokitu behar direla azkenean ezber du barhar dela zere nahi den baina gero erraititatenez ba, ze, zereginhal den e, eta gero E, azkenik, eh Luis Luiz Aspuru dugu e, Euskal Irratikoa, e, e, iparraldekoa. kite Iparaldekoa. Eh. esaten du, ba, azkenean eh ezintasarri izan dala, ba, olako jardunaldia eh hiru ba, eredu ezberdin e, ikusi ditugu gaur egun, ezta. Tasatu du adibidez, ba, gazte Gasteizen bestirratiba bat e, sortu nahi badute, bueno, berez da baina. Ba, 8 Ba, azkenean askenean hiru eredua betuten ba gauza baikorrak ba hautatu badirela ezta eredu ba, ereduak oitza baitu gauza ona gauza txarrak baina bueno baina orokorrean gehienez ba, esperientzia handia dutela ba 23 eta 29 urte bitarte eta bueno ta importante ana narrativa e, irauteko proiektu bat dela, eukitzea da ez da? Ezkenean proiektu horrek zutabe zenduak eduki barri dituela, eta horretako garrantzitsua dela ba, finantziazio zenduak edukitzea eta bero, ba, elburu arra diak, ez da? Eta bizutabe horiekin, ba, seguraski, ba, proiektuak ba, irauteko ba, aukera handiak izango dituela. Eta